الرحمن الرحيم واسوى بطريق الله في ذلك واسوى بطريق الله في ذلك او دير حقاد لار نفديكي وارشد او دير الهدايه ما هر یشلکوه من المسالک چې پاغي سړې زی د اغلا ردتلونا ات ادبو اغ ادبها شلول دی بما phag صحه عن نبینا چې هغه صحیح سند سره ثابت دی زموږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلامنا سید الاولین والآخرین چه دا سردار د اولین او د اخرین دی واکرم الصابقین واللاحقین او ډیر زتمن د سابقین د مخ کې تا تعالی د حبیب نش مخ کې سمره مخلوقات دې پټولو کې لوی زتمنو واللاحقین او تر قیامت چې سمره سو ذې ټول هغه ډېر عزتمن دی صلوات الله و سلامه عليه درودن دالادی او سلام دالادی په غوی والا سایر نبیین او پټول پی غمبران عليهم السلام وقد قال الله تعالی او بشک فرمایلی دی الله تعالی چې چت وتعاونوا على البر والتقوى یوبل سره مدد کوي فني کوي کی او د پریزګارۍ په کارونو کې وسحب الرسول الله صلی الله علیه و آله او صحیح سند سره دا خبر ثابت دا, دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمنا انه قال چې به شک د الله پیغمبر فرمایلي دی اې دا الله پیغمبر فرمایلي دی والله الله رب ال والله الله رب لزات او نیل بددي په مدد د بند کوي معکانل بددو ترسوو چې دا بندويفی او ناخ په مدد کولو د خپل روور کې دا د ممسلم شریف حدي دی ما د ذکر کړی. امام ترمیزی په نیما جاو امام احمد رحمهم الله دائم ذکر کړي ورسولوی خبره دا چې ته د خپل یو ورور یو زنه د خپل یو خور مدد او نصرت کەی نو الله دغه په مدد کې لګیاوی ای او دنیوی کار دې اول سمې نو د دین کار وسومرلوی جری چره ده خپل عقیده زده کی او ده عمل زده او دا زنانه او نارینه علم زده کی ادا ده پیغمبر علیہ السلام اخلاق او ناس طاستا او علوم د شریعت زده کی رضا سومر لوی تعاون ده او تر سوره چت تعاون کې ده الله زफारان ولاب استاپ مدد او نصرت کی وی دا هغه وجه ده چې د دین کارونه سوکې اته مسلمانانو د خېګړې کارونه کوي خدای الله درزاده 파را الله د غیب دنیا قبر و خیرت کې ډیر مدد کوي والله فی عون العبد الله وی په مدد د بندګی ماکان العبد فی عونی اخیه ترسو چیوی دا بنده په مدد د خپل رور کې انه قالله وې ش دا نهبي کري ملی ساتو سسلام دی فرمالی مندلله الله خیرین چا چې خوونه کهدي او خیر د کار چاتهېقرآو سنتته دینو خیرو او هغه په دی بانې بامل کوې فله مسلو اجرې فاعلی نو د د د اجر د کوون کې ددي۔ دا حدیث امام مسلم او امام احمد رحمهم الله ذکر کړي و انه قالوا بيشكا نبي عليه السلام فرمایلي لمن دعا الى هدن جاء يسو كروب للهدایت كان له من الاجر وبذ الظاره جرنا مثل اجوره فَمَن شَهِدَ جُرُومَ انْتَبَعَهُ دَهَغَ چاچې څوک د پښې روان شول لا ينقش ذلك من جورهم شأن نبكم ودا دا جُرونو د دینه سښه وان هو قال لعلي رضي الله تعالى عنه دا مخکي حديث د مسلم شریف ته او بیشک نبی علیہ السلام فرمائی لیولی ردوی اللہ تعالی انہو تا فواللہ قسم پا اللہ لین یهدی اللہ بک رجولا دا چہدائیتو کیستا ذری الله رجولا واحدا یو سڑیتا خیر لکا من حمر نعم دا غرد تا دپارا دا غسرو خاننام دا حدیث امام مسلم او امام بخاری رحمهم الله ذکر کړي دي ای وای یو سړے ستا په وجه الله پلارکو او وګوربیلاريو نو دا وګوره دي تا د من حمر النعم ذو خان او دا سرو خان یو ډیر قیمتي مال او دا ربو پنځوانه دا غیب دا یو ډیر قیمتي مال دوی کله چې خبره داسې ده چې یو کستا الله هدایت او دا سور غټه غټه خبره را فرایت ما او کتل ان چراجم کم یو مختصر غنتی کتاب من الاحدیث صحیحته د احاديث صحیح هونا چغه کی حدیث صحیح, صحیح او دا کتاب مستمل وی شامل وی على ما يكون باغس شي شيغا طريقا لا لصاحبه الدارد صاحب داغي الى الاخره خير الطاب ومحصلا ومحصلا يا ومحصلا اذا ما فعل صيغه يشي نخبرا او شذا ومحصلا او دا شی سبب د حاصلې دول آدابه الباطنه او کومه حلن نوم مخبره درسته شاهده او شی د حاصلونکو آداب د باطنه ولرا وزواهره او ظاهر ولرا ای ګر آداب د باطن سره تعلق لري او ش د ظاهر سره د باتن اغا آداب صدی لکا اخلاس تے پسڑی کی اس کی اخلاس نہیں نو ټول رضبو کڑی او الٹا با الله اللہ رانی سی دا صدق دا د باتن ادب دے چی سڑی کې رشتی نوالے لے. او ټول غنیک اخلاق او ظاهرا دا باغذی چې او شړې د شریعت پابنوي او محرمات ترک کړي دي جامع للترغیبی والترهیبی او جمع کون کې وی دي ترغیب لره د مین خبر لره والترهیبه د ير وغیل لره وشاعر انواع آداب السالکین او غټول قسمه نه د آداب د ترونکو اے هغه سالکین چې د شریعت په لار روان دي دا غټول انوا ورته هی ترغیب غا خبر توي چې هغه کې ترغیب د شریعت آداب او کې دمراجر دي او ترهیب دي توي که دا سه دي او کله نو دور دور او غټول انوا د آداب د سالکینو سالکین و ایتنونکو تا من احادیس زهد چغې کې احادیس د زهد دی زهد دی ته وي چې د دنیا نه ژړتوريږي او آخرته او قبر مخې و ریاضات النفوس و ریاضات النفوس او غې کې ریاضات د نفوس دی رياضات النفوس ای هغه کې د نفوس مشقت پر راضی او مجاهده راضی او هغه کې د مینسې زونو د پر خودو راضی د عادتو د پر خودو خبره زه شهوات او ذخواشات او د پرخدو خبره رازي د <تصفح> نفس پر او سميګي مشقاتونو خوارو سره دی خوارو سرا مشکتونو سرا او د دې ریاضاتو مهنتونو مجاهداتو سرا اغا د نفوس ریاضات وی داغي مجاهدي وی د کې د نفس غسر کشی ختم شي او نفس د قابو ده لا نديرای شي او دا نفس وی د گناحو نو وتهذیب الاخلاق او د پاکولو د اخلاقنا اېدي کې د اخلاق پاکه ذل راشي اکر کوټه اخلاق سره او پیجنی وتطهرات القلوب او د پاکوالي د زړونو نو علاج هاو د لاج د دینا ای زړه ده ګندګو ناپاک لکه ګوره عجب تکبر ناکاره اخلاق کینہ حسد دیسې زړه نظړه پاک شي کله ګوره یو شړې مونږ زونم کای رو جیولې شي کې تکبر دی یا وروه имаه اون دې سګنیټ انور خلق ولا سپک خاري اکل دا غی اظهارم پجب کای کله عجب ده په خلاص نه وای خزړه کې وای چې یره کيمه خوځي ما ازما غو ته شوکل کې د قرآن او سنت سره د دې ګندګون اپکا د ژوندو پاکو اله راځي ژوند پاکي دېنا وسيانةل جواره او حفاظت او ساتنه د اندامونو راځي استرګه صحیح استعماليږي وغوناه جواله سنا وَإِزَالَةِ اِعْوِجَاجِهَا او ازالاو لروا لکی دا دید کوگوالی وغیر ذالک من مقاصد العارفین او دا دینا بغیر نور چې هغه دید مقاصد دا عارفیننا عارفین آغا چاہتا ہوئی چې الله پی جنی زان پی جنی دن پی جنی قَبَرَ خِیرَتْ بِي جَنِي بَسْتِ قُوَا